Mladinský center, smak, cerkno in SMALL but dangers vabitana ambientální roztavu koncertních plakatov, umětnice, netrčar, kostom, diallo, bo v umetnice TINETRČAR, nedrčar, s vzglabením kostem jarno diallo. Pov nedelio 30. oktobra ob 19. v cerklianském smaku.